мали б шанс стати наступною жертвою. Блискуча перспектива. Ви не дослухали, юначе. Знаєте, як кажуть, той, хто попереджений, озброєний. Я завжди буду поруч. Перукар полюватиме за вами, я за ним. Ось яку наживку я мав на увазі. Вам треба буде лише трохи попрацювати, освоїтись, увійти в довіру, вже не кажучи про те, що там добре платять. Майже ні за що. Одне задоволення – погуляти з гарними жінками. Я б і сам не відмовився. Ви когось підозрюєте? Передивитися, уважно гадаю, слід до хазяйки та її менеджера. Щось вони у мене не викликають довіри. Ну як, ви згодні? Це справжня чоловіча робота. Врешті, я також ризикую, звертаючися до вас. І тому моє прохання суто людське, приватне. Орест думав кілька хвилин. «Бізі з вами. Давайте спробуємо. Але якщо я загину смертью хоробрих, обіцяйте сказати на поминках, що я був вашим агентом і виконував складне державне завдання з ліквідації маніяка». «Обіцяю, я завжди буду поруч», – посміхнувся містер Марпу, і чоловіки потисли один одному руки. Орест попрямував до найближчого телефону автомату домовитися з Мариною про зустріч. А Роман Олексійович із тяжким зітханням узяв грубі нестругані палички і почав тицяти ними в китайську страву. «Орестея» – ось як називалася комедія, що тривала в офісі ось уже другий тиждень. Про загибель двох працівників намагалися не говорити. Натомість Марина подвоїла зусилля з добору кадрів. Але останнім часом їй не таланило, і єдиним, ким вона могла б пишатися, був Орест. Навіть Дана В'ячеславівна оцінила якості нового співробітника та спритність Марини. Орест постійно перебував у кімнаті відпочинку, тихенько награвав на гітарі. Він майже ні з ким не розмовляв, але слухняно збирався на чергове завдання – і з таким же незворушним виглядом повертався назад, знову беручися за гітару. Він ніколи не замислювався над тим, що у світі існує стільки самотніх та самостійних жінок, здатних заплатити за годинний супровід шалені гроші. Він не розумів, навіщо їм це потрібно. І одного разу не втримався, запитав про це свою чергову супутницю. Вона назвала себе Оленою, хоча, як відзначив про себе Орест, на знімках, у газетах, на кшталт ділового вісника, вона фігурувала під зовсім іншим іменем. «Знаєте, що страшніше за пораненого тигра?» «Самотня жінка», – сказала Олена. «Ви, чоловіки, цього просто не знаєте. Якби ви могли почути наші розмови?» Самотня жінка – то монстр, здатний на все. Заміжня жінка – також монстр, особливо тоді, коли починає прискіпуватися до власного чоловіка. Тому для таких, як я, важливіше – престиж та спокій. Я достатньо заробляю набагато більше, ніж усі мої чоловіки. Пов'язати себе черговим шлюбом – то не для мене. Але вийти кудись у світ я повинна із презентабельним мужчиною – на щось більше у мене не вистачає часу і, кажучи відверто, сил та нервів. А як же любов? Не знаю, можливо, я ще колись дійду цієї думки, але не зараз. Приблизно так відповідали йому і інші. Так само казала й Марина. Зрештою він перестав ставити такі запитання і зосередився на головному – завданні Романа Олексійовича. Але поки що всі його побачення не викликали підозри. Він старанно спостерігав за життям фірми, потоваришував із Сергієм, якого Марина чомусь іменувала чорним королем. Чорний король помітно вилюднів, одягався, як справжній денді і не згадував про свою колишню наречену, з якої його бачила Марина. Гроші та численні пригоди зробили свою справу. У глибині Сережаного єства прокинувся професійний альфонс, лесливий, послужливий, ласий до подарунків та грошей із м'якою котячою ходою. Подумки Оресто хрестив його пересувним вірусом кохання. Але найбільше його цікавила дана В'ячеславівна, дама приємна, стримана, загадкова, за якою завжди тягнувся шлейф дивовижного запаху французьких парфумів.